La radio 21, până la 10, suntem împreună, dar începem ca de obicei cu știrile momentului. La radio 21, prezentate de colega noastră Alexandra Gavrilă, neața Alexandra. Bună dimineața! Ești pregătită? Sunt, ca de și pe pentru știri și pentru Crăciun. Da. Ai, da, Brad? de aștept să Brad plec acasă Care e la Itei, în Botoșan. Nu? Da, da. Am înțeles și e natural să -i ia, nu așa? Întreb de Nu știu Nu știu. Încă. Nu știu, o să văd când ajung acasă. Lasă-mă fata în pace. lasă să boare! Lasă-o să se boare cu știrile. Bine, veni știrile! Bună dimineața! De distracție. 21. Este ora 7 fix. Alexandra Gavrilă ne spune ce se întâmplă. Ne dă ora exactă în știri la 21. Bună dimineața, te ascultăm! Nața, bună tuturor! Bine v-am regăsit! Început de zi moroconos mai ales în sus și sud-est, unde e posibil izolat să mai vedem câțiva fulgi de și Vântul suflă mai tare aici. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 5 grade, cu cele mai ridicate valori în dalurile de vest. 2-3 grade vor fi și în București Acum se înregistrează 0 grade în capitală. Minus 2 la Ploiești, Alba Iulia și Alexandria, minus 8 la Miercurea Ciuc, minus 6 grade avem la Bistrița, minus 4 la Cluj minus 3 la Timișoara, un grad cu minus este la Râmnicu-Vâlcea, un grad cu plus la Constanța. Aproape 30 de persoane au murit orele trecute după o serie de explozii produse într-o piață de artificii din orașul mexican Tultepec, localitate situată la nord de capitala țării. Alte 72 au fost rănite. Imagini video publicate pe rețelele de socializare arată artificiile explodând, în timp ce martori au declarat pentru CNN că oamenii au fugit speriați, iar unii s-au împiedicat unii de alții. Cauza explozilor este deocamdată necunoscută. În Germania, autoritățile sunt în continuare în alertă maximă după atentatul din capitala Berlin, care s-a soldat cu 12 morți și 48 de răniți. Anchetatorii germani s-au văzut nevoiți să admită că atacatorul este în continuare în libertate și înarmat. Bărbatul intrase cu un camion în mulțimea care se afla la un târg de Crăciun. Suspectul reținut inițial, un pakistanez, a fost eliberat ieri din lipsă de probe. Între timp, jihadiștii statului islamic au revendicat azară pentru a doua oară atacul terorist comis în Berlin. Este un act de răzbunare pentru atacurile din Siria, a transmis organizația teroristă sunită. Revenim în țară. În trei săptămâni hotelul de gheață de la alac a fost construit, iar acum își așteaptă turiștii care l-au rezervat în totalitate de sărbători. Tema din acest an este Cinema on Ice. Cei care vor petrece acolo o noapte sau mai multe vor admira în camere sculpturi care reprezintă personaje din filme celebre. Mergem acum în Carolina de Sud unde un cerb a intrat într-o sală de fitness pe geam a făcut un tur al sălii în alergare Oamenii s-au speriat, însă cerbul nu a zăbovit prea mult și a ieșit în grabă tot pe geam. Nu s-a petrecut niciun incident în timpul vizitei neobișnuite a animalului din sala de forță 73 minute, știrile se încheie aici, începe dimineața în mare fel Ascultați Radio 21 Mulțumim frumos, Alexandra Cred că era cerbul lui Crăciun, care îl căuta pe Moș Crăciun, care acum se duce la sală. Exact. Se pregătește mm, Nu e adevărat? Cerbul s-a dus el la sală ca să și facă abonament. <laughs> ca să fie fit, nu ști că de Crăciun trei să râzi bine. Gata, mamă. Da, mă, nu va să gata. Okay, hey, hey. Angajăm un detectiv să afle dacă vrem și <laughs> 73 minute începe dimineața în mare la Radio 21. Astăzi este ziua rebusului Jason, dacă nu știți ce să facem. Neața. Tastes like heaven when I'm kissing your lips Yeah, I can't get no higher 6 minute. Bună dimineața! Dăm uh, ciocolată caldă pentru o lună întreagă la Radio 21, ca de obicei, dar evident avem și o provocare tot ca de obicei. Și astăzi ne au gândit să ne spui un mesaj clișeistic pe care îl primești anual de Crăciun. SMS sau, mă rog, cum l ai primit tu. Hai că un... știi exact care sunt alea. Sunt alea pe care le iei, le copiești și le dai și tu mai departe, prietenilor altă. Alea cu fie lumina sau căldura. Fie că Uite, văzusem pe net un mesaj de ăsta Moș Crăciun bate la ușă, scoate mâna din mânușă și vă dă din palma lui darurile cerului. Lângă braci, lângă foc, să vă umple de noroc. Asta e, mă așteptam, Nu mă așteptam ca după foc să vină noroc. Da, da, da. Îți urez ție și familiei tale multă sănătate, fericire, mult noroc în viitor. Sper că această sărbătoare să vă aducă numai fericiri în casă și căldură în familie Sunt o de mesajele Hai, urați-ne la 0372069699 Sincer, mi-ar plăcea să primești eu urarea anul ăsta de Crăciun Fie ca apa caldă să-ți vină mai devreme de 20 de minute a anul ăsta De sărbătoare. <răzări> nu? -ar da, ar frumos, da, frumos. Complet, complet de acord Crăciun cât mai luminos Vis de iarnă călduros Lângă... Mă rog, liniște lângă cei dragi Stai că eu nu știu să citesc bine Veste bună dinspre magi Stai că bagam băgat magii în ecuație Ce vorbești mă? Deci suntem foarte bun pe mesaje de-astea Uite, nu e așa Alexandra din Bacău Bună dimineața Alexandra Bună dimineața Bună dimineața Ai un mesaj pregătit? Uh, da, au unul și de Paști și de Crăciun <laughs> că Încep cu la de Paști Încep cu de Paști sunt cu la de paște. Da, da, te rog. Ia. În noapte am clopo conclopotele spunem împreună Hristos a înviat. Foarte frumos. Foarte bun. Bravo. Bun. Siente, ce vorbește este Aprilie o Mi-a dat o lacrimă. Așa. Și la de Crăciun? La cum, din trei ani. A -a. Așa Să spunem împreună la mulți ani Foarte tare Asta cu cumpăna dintre ani Cred că lunadiacomânecii dădeau mereu urări din asta <laughs> Îți imaginezi, ani cum stau în cumpana? Hai puțin, Alexandra, să facem un uh, casting da? Să mai luăm uh, o încercare cel puțin Și vedem după aia 0372069699 Dă-ne și tu Varianta ta Corina, bună dimineața Mesajul plișeistic numărul 2 Corina, ești acolo? Da, bună dimineața. Ești pregătită? Da. Te ascultăm. Bucuria Crăciunului să, slă, să lăsluiască veșnic în inima ta, luminând sufletul, să fii veselă, eu zic pentru fata mea. Da, în da. Da, da, da. Să fii veselă și iubită și să te bucuri de cadouri frumoase. Crăciun fericit. Foarte frumos. Și unul mai amuzant. Dia. În ziua de Crăciun, când Se te îndorți cu porc și sarmale și n-ai eu am să-ți aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, dacă și glăsăție. Bun. Bun. Deci primul era cu lășluiască, da? Da. Ăla e și cuvântul ăsta, sălășlui a să lăsășluit ceva. nu numai a? de Crăciun să lăsășuiești. Ai mai, nu mai, nu mai, -ai mai a a să N-ai mai să lăsășuiești. Du-te și să la <totri> scară ta, te rog eu frumos. <totri> să <l -s> <tri> Nu ne e sedicția. dicția. Deci n-ai mai no. să lăsășluit nimic anul ăsta, În afară de Crăciun, da? Da, nimic. mai de Crăciun astea, că Crăciunul ză... să că să să <tri> da. Bine, stai puțin, Corina, ce facem? Trebuie să dăm ciocolata caldă pentru lună, băieți. Corina versus Alexandra, the big moment. Uite, Ionuție, e foarte bun la suflet de sărbători. Vreau să le slă, slășluim să la toată lumea. Le slășluim slă, slă pe amândouă? <laughs> Bine, este la, telefon Alex, este la telefon Corina deja, o luăm din nou și pe Alexandra. Fetelor, Alo, da. O ciocolata astăzi. Vă sunem și mai sărbătorăm seritul. Să să le cu toți no, i mai frumoase. Ciocolata caldă va să lașlui la voi acasă. În <laughs> sufletul vostru. Rămâneți puțin pe fir, da? S -s -s, să lașlui pe linie puțin acolo să vorbiți cu Beatrice. <laughs>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 De la Flanco ai cele mai mici prețuri. iPhone 7, 32 de giga cu sistem fotoavansat și ecran 3 de touch este 3.299 de lei sau 165 de lei pe lună în 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără adeverință. Flanco. O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileș, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Daută în farmacii Bonileș cu punga de cadou în ediție limitată pentru cei dragi. Caștirile pe tabletă cu o cafea dimineața, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună.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 Vă mulțumim pentru informații! Parusan, împotriva căderii părului. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai cuptor încorporabil Bosch cu șase funcții. Capacitate cuptor 67 litri și convecție aer fierbinte la numai 999,9 lei. Bosch, tehnica pentru o viață. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Radio 21. Guess you didn't know, as I said, the set of story goes. Baby, now I got the flow, 'cause I know it from the start. Come 7 18 minute, am revenit în direct la dimineața în Marefel Pratiu 21. A avut loc uh, prima ședință a Camerei Deputaților. Știți? A avut loc ieri prima ședință? De acolo? Ah, mă zis, despre asta. Da, este... Practic sunt noi aleși. Uh, avem cât sunt în total, ar trebui să fie 329 de deputați la o ședință de asta. Au fost ieri doar 256 Bun, deci din, din prima zi au chiulit 73 73 de absenți, felicitări Două clase de școală <laughs> Pline au chiulit Super. Dar am avut și prima ședință A, a, a senatului Și s-a pardon, nu știu mai venit S-a chiulit și acolo au, chulit, uh, au lipsit vreo 100 de oameni, nu știu Nu, 10 am... oameni au lipsit, pardon, sunt, uh, cât sunt în total în senat. Ai asta... numărat, ai fost și tu no, într-o ședință de asta? Nu, fost acolo într-o ședință, dar au lipsit 10 pare? din toți, mă rog. Știi ce mi se pare foarte tare acolo? Mm. Că prima ședință tot timpul e condusă de cel mai vârstnic reprezentant și în Camera Deputaților și în Senat mm -hmm. și lângă el ca secretari are cei mai tineri reprezentanți. Și avem de exemplu, avem deputați de 24 de ani, de 25 de ani și țineau așa pe lângă ei ăștia care conduceau ședințele, probabil îi o să șteargă tabla din când în când. <truz> așa. Asta era treaba lor. și avem diferență de 50 de ani în Camera Deputaților. Adică, Miron Ignat în vârstă de 75 de ani a ținut și din țară, e cel mai vârstnic și a avut deputați ajutoare de 24 de ani, 51 de ani. Foarte frumos. Că e o fată, să știi, de 24 de ani, care se numește Mara Mareș. Mara -mareș. Da. Foarte tare. La voi Da, și uite, la Senat, cel mai vârstnic, așa acolo se aplică metoda asta, a fost uh, neurochirurgul Leon Dănăilă, de la PNL, Dar în vârstă de 83 de ani. Felicitări! Mulți înainte, domnul da. <laughs> în uh, ședința asta la Camera Deputaților a fost uh, Traiambăsescu. Nu, în Senat. A fost Traiambăsescu, mă scuzați. Da, da, da. da mă, politică, lucru, politică eu. La Senat a fost Traian Băsescu. Mă rog, important nu este dacă e în Camera Deputaților sau în Senat, important este ce face Traian Băsescu în ședințe. Și anume trimite poze către Elena Udrea. A fost surprins de cei de la news.ro. Păi cu ecranul aprins, telefonul aprins, poza send tu Elena Udrea, poză cu el în, în Senat. Și a fost o mică discuție acolo. Elena Udrea l-a întrebat cum se simte din nou în Senat. El, cred că n-a mai fost de foarte mulți ani acolo. Bă, dar cu ce camere fac ăștia poze model? Cu camera deputaților. Eu... <laughs> Nu știu cu camera. Elen Audea n-a în Senat, mă. Și faze, că asta e ca atunci când prietenul tău reușește să intre la o petrecere și tu nu poți să intri și ce poze să vezi și tu cum e acolo. Nu? <laughs> e intereală. Da, foarte frumos. E bine, de deci, știu ce se întâmplă la noi în... Am votat schimbarea, practic, nu? Da, mă, Am e Am votat stai, schimbarea niște... acum, nu? nu. Stai liniștit Tu ai votat ce vrei tu Da, da, nu, da E În e, e altfel Înainte să trimitau poze cu Filtru de Instagram Din senat Acum se trimit Direct nu no da. filter Îl văd I... pe I like like Îl this, văd pe, pe Domnul Tăian Băsescu Acum Utilizând Snapchat Și folosind Filtrul la cu limba Așa Știi? Ala, te face Cățel <sus> Catre Elena, send <laughs> Imaginați o poți cu Leon Dănăila cu... <laughs> Nu, nu am <are laughs> nevoie de film <laughs> Dimineața în mare fel La Radio 21 I'm trying to put you in the mood I... Cleaner than your church shoes only uh, really point to just to hurt you uh, All red lamb just to tease you uh, None of these toys only to uh, Made your whole year in a week too. Yeah, Main bitch out of your lip to uh, Side bitch out of your lip to House uh? so they need us on the piece 20 racks a table cut from Ebony Caught that I've into skinny pieces then she clean up with her face But I I like to get in your lane I switch up my core if I kill any pain Look <laughs> <laughs> like what you got I'm a motherfucking star boy Look like what you got I'm a motherfucking star boy Every day a nigga try to test me out Every day a nigga try to end me, I pull off in that roadster S.V.I. Pockets of and hefty, I coming for the king that's a far cry, I, I come alive in the part time the competition I don't really listen, I'm in the blue moon sun bumping new edition. If I kill any pain <laughs> Look what you done <laughs> I'm a motherfucking nigga bracket, legend under four, took the year like a bandit, bought mama a crib and a brand new wagon, now she hit the grocery shop, looking lavish, star trek roof in the wraith the con, girls get loose when they hear the song, 100 on the dash, get me close to God, we don't pray for love, we just pray for cars. How so empty, need a centerpiece, 20 racks a table cut from ebony, Cut that ever into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money? Need to hear a name. You talking about me? I don't see the shade. Switch out my side like to get any lane. I switch out my car, if I kill any pain. Look <laughs> what you I'm a mother, I <laughs> I'm Este 7.25 de minute, ești pregătit pentru horoscop? <fie> Niciodată! Dar, cu toate asta, el vine și are vești aproape bune pentru 3 zodii din 12, câte extragem noi în fiecare dimineață. Prima zodie de astăzi este... Capricorn Ăsta-s chiar eu, Capricorn? Da, tu? bă. Ia zi. Ușor, ușor, începe să te ia panica. Trebuie să iei cadouri și tu nu numai că nu ai idei Îți lipsește și o parte foarte importantă a cumpărării cadourilor Bani Bani, îți bani A doua zodie Balanță Dragă balanță, astăzi îți demonstrezi geniul culinar Ai curajul să gătești și îți iese prima tortă dulce Amară din univers Bravo, bravo, arce frumos, Felicitări și a treia zodie Ne în finală Gemini. Jupiter intră în casa banilor Și ți închide ușa în nas Și Nike Și e nasul afară că e frig Mate vântul și chestii You 21 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón epítale el alturas Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol bailando. Se con su filosofía mi cabeza está así ya no puedo más Los metidos se aceleran mi corazón. Que ironía del destino, no poder te. Să si, Ești pe 21 și astăzi, la scurtul zilei, îți spunem ceva foarte dur Semne că ești paralel cu tehnologia uh. Dacă îți degetul înainte să dai swipe, ești paralel cu tehnologia Dacă atunci când vrei să dai zoom pe poză, apropii telefonul de ochi, ești paralel cu tehnologia A Ești, n-am ce să... Dacă atunci când deschizi Browserul ul scrie acolo sus http backslash, backslash tw... Ești paralel cu tehnologia. Dacă țipi ți la Siri când nu te înțelege, ești exact paralel cu tehnologia. Hai că înveți, încep să înveți. Dacă nu știi ce naiba e cu tasta aia până de pe laptop, men, ești campion la paralele cu tehnologia. Și dacă atunci când filmezi, ții telefonul în poziție verticală... Băi, vorbesc serios acum, lasă tehnologia din mână, că o să rănești pe cineva într-o zi. E chestie de siguranță națională. Mulțumim frumos! Hei, zilei. Ah, hey,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 Hei, hai să-ți dau un punct. Friptura de porc nu poate să lipsească de la masa de Crăciun. Dacă vrei să i surprinzi pe cei dragi cu o friptură fragedă și aromată, condimentează carnea cu miere și boia, iar apoi dă-o la cuptor. Pentru mese de sărbătoare, la Lidl ai spate de porc la 12,99 lei pe kilogram și pulpă de porc fără os la 14,99 lei per kilogram. Surprinde-i și tu pe cei dragi cu amintiri împărtășite pe surprize.lidl.ro slash amintirea din ajun. Lidl, meriți să fii surprins! Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai smartphone DualSim AllView X3 Soul Lite cu ecran de 5.5, cameră foto de 13 megapixel și 3 GB RAM la numai 649,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Dacă mă ascultai, economisai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai aragaz Zanusi cu patru zone de gătit. Mod alimentare gaz și 5 ani garanție la numai 669,9 lei. Bucură-te de sărbători alături de cei dragi! Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Caravana Coca-Cola sosește în București. Ne găsești în AFI Palace Cotroceni între 20 și 22 decembrie, începând cu ora 15 și în Piața Universității între 23 și 27 decembrie, începând cu ora 16. traseul complet al caravanei este disponibil pe povejdedcracion.ro. Te așteptăm cu cadouri pentru cei dragi și cu multe surprize. Yeah, if you love things Viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Excuse me, attention everyone. Am eveni pregătit cu cele mai tari hituri. Radio 21. 7 și 40 de minute, sunteți la Radio 21 și este timpul să știți cum o să vă îmbrăcați astăzi, cu bunul nostru și minulnatul nostru coleg Bobo de la Meteo. Ah, mă emoționez când vorbești așa frumos despre mine. E, ce să fac. Bună dimineața, Ionuț. Neata Bobo. Neata și robă, neata tuturor oamenilor. Bună dimineața, oameni buni. Ei, nori Asta vă aduc astăzi Noari foarte mulți noari în sud și în sud-est Unde este posibil, ba chiar probabil Să mai zărim și câțiva Fulgușări de nea. poru de nea da, Așa, fulgi de nea A, Și vântul o să sufle mai tare pe aici Temperaturi maxime Undeva între minus 3 și hai treacă De la mine 4, poate 5 grade Celsius cu plus Gheață tot în București Maxima nu trece de 0 grade Celsius și cam aia este Cam asta e, mulțumim, Bobo da, Poți să părăsești studio, mulțumim foarte mult Revenim la mine, unde am sport Da, așa este Ce să vă zic, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri în sport a, a ieșit de la suprafață O poveste foarte mișto cu Shomodica Care el ce face? Face pariuri cu jucătorii lui Și le ia banii oh -oh. <laughs> Bun. Mi s-a părut foarte tare. Vezi că pot să faci. Păi, dar nu poate să se lase. Și mă zic că n-am fost suspendat, că... Nu dai seama care e o problemă. Au mai apărut niște articole, că a fost la ruletă și a pierdut mulți bani. Ce să-i faci? Antrineaz Dacă antrenează bine, ce mai contează? Contează că antrenează bine pe Moca, practic Toți bani de la jocurile de noroc așa că. Nu are nimic. Și am mai am o declarație foarte mișto din weekend de, din partea unui jucător de Liga 1, pentru că tot vorbeam cu cu Şurubel pe balcon că este un pic cam frig. De ce mai jucăm fotbal? Este frig, e gheață, e nasul. Și a dat o declarație la Laurențiu Brănescu în weekend. Asta e o cacealmă de fotbal. Zici că am jucat în baie pe gresie. <laughs> Foarte frumos. Cam Am văzut niște discur. imagini de curând cu niște jucători care se dădeau pe și pe terenul de fotbal. Unde au refuzat să mai intre pe terenul în a doua repriză? La... cu gazul, cred. Sau cu cine... Se juca la, la Târgu Jiu, Da. Meciu de stadionul din Târgu Jiu. Acolo era ghețuși pe gazon și se dădeau jucătorii. Foarte frumos. Bine, 9, 9, 742 de minute. Mergem mai departe la dimineața în mare fel și vrem să discutăm puțin, uh, imediat, după piesa următoare, după Martin Garrix, să vorbim puțin despre cadourile pentru profesori. Pentru că avem un cod de etică în învățământul preuniversitar mai nou. Sună pompos, pare Ideea e că mai nou uh, se dorește să nu mai ai voie să dai unui profesor cadouri. În nicio situație în niciun mod, în niciun fel Nici posibil Bani, cadouri Vezi aici, e o discuție Hai că o discutăm în câteva momente e. să vedem cum privim lucrurile Martin Garrix cu Bebe Reșa La 21, bună dimineața! you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Could bathe in all the lights Would you rise up Come and me be in the sky Would you trust me When you're jumping from the heights Would you fall in the name of love When this madness When there's poison in your head testify Screaming the whole 7 și 46 de minute, bună dimineața, suntem la Radio 21, hai să, să vorbim despre un proiect de lege cel puțin interesant, pentru că Ministrul Educației vrea să interzică primirea de cadouri de către cadrele didactice și anume profesorii, adică indiferent de context. Acest indiferent de context este super important, adică ok, sigur, plecăm de la discuția asta, băi. Nu e normal ca unii părinți să ia profesorului niște cadouri scumpe și copilul să fie favorizat în fața altor elevi, știi, să primească niște... să primească un tratament preferențial pentru că profesorul primește cadouri. Corect! Dar ce faci de ziua profesorului, de exemplu? E, -e ilegal să devină... Am o soluție! Îi duci cadoul și cer un leu în schimb ca l vândut, nu l-am <laughs> vândut, mi-a dat un leu pe o brățară de aur. Faceți, Sunt un, eu prost, da. faceți un contract de vânzare-cumpărare exact. și uite așa. Factură fiscală, implicăm și statul în toată treaba asta așa bă, și așa și dăm și statul, ii dai, ii taxe. Dăm, îți dai taxe? seama câți profesori o să se lase de NES acum? <laughs> Dar chiar de unde? De unde cafea în școală dacă nu mai dau părinții cadouri? De unde cretă, de unde cărți, de unde orice, nu știu, eu când am făcut școala cel puțin mi se pare că am plătit pentru tot. Da. Păi, am tot. primit nimic decât deci, școală, de, școală de stat gratuită, de bani. Exact. Vine profesorul, așa am și eu, nu știu dacă mai e așa, sigur mai e așa. Vine profesorul și zice avem manualul ăsta, lasă manualul ăsta de la minister. Deci trebuie să cumpărați, dragi părinți, manualul ăsta pentru semestrul în, în curs, care este străin, costă un miliard de lei? și toți copiii sunt obligați să aibă un exemplar. Ceea ce iarăși va fi interzis scrie în lege aici, un articol care se referă fix la asta, nu ai voie să obligi părinții să cumpere un manual, sau să procure un manual care nu e gratuit. Aoleu, stai așa, cum adică vei să spui că nu o să mai trebuiască să cumperi cartea profesorului, dar toată lumea știe că ai e cartea cea mai completă cu toate informațiile și cele mai corecte. Și cea nu mai așa? scumpă. Mă rog, nu da văd e o întâmplare asta. că e cea mai scumpă. Nu o să mai aibă voie profesorii, de exemplu, să se adune, adică de fapt să vină profesorul în fața clasei și să zică copiii, adunați bani, strângem bani pentru celelalți profesori, pentru cadouri de Crăciun. și. Nu mai e voie. Dacă proiectul ăsta de lege va fi aprobat. E în dezbatere deocamdată. Dar okay. întrebare, ce părere aveți despre asta? Hai să vorbim da. puțin la telefon că poate aspăți lucruri de astea. 0372069699. Cum vi se pare legea? Dar poate e chiar ok, mă. Adică poate și profesoarele o să fie mai uh, fericite acum pentru că nu, nu o să mai primească atâtea flori de 1 martie, de A, 8 o, nu, martie. Dar chiar să e ilegal să care cu ele. O să fie ilegal să iei flori de 8 martie? Păi, e tot un cadou. Deci, bă, și adică. plus că unii copii cumpără doar și ea alți copii cumpără galoashe și cumva e discriminare adică nu e ok. Și <laughs> e o diferență, da. Bine, hai să vorbim la telefon. Să vedem cum vi se pare ideea asta, proiectul de lege. Și uite, chiar avem pe cineva pe linie. stați așa un pic, băiții. Uite, Andrei e pe, pe telefon. Bună dimineața! Da, băieți băiții. Ascultăm, Andrei. Mi se pare un, un lucru care te asta întâmple de mult timp. Ai dat cadouri la școală? da, tu ce, ce părere. Păi da, zim câte clase ai făcut, ca să-mi dau seama. Ai trecut, ai, ai repetat. Pe toate. -ai, pe toate, e clar că, da, da, da. Am înțeles. Păi da, și cum facem? Clase, clasei, cadouri de Crăciun, cadouri de 8 martie, cadouri de ziua dirzintei, cadouri de... Cumpără uh, aia, era, mă termin cel mai mult. Cumpără manualul ăsta, că ăsta trebuie să-l cumpărăm, și dacă nu-l avem pe ăsta, nu e ok. Ce înseamnă nu e ok, o să ai probleme mai târziu. Mie mi s-a părut întotdeauna senzațional că plăteam cu toții fondul școlii, dar dacă spărgeam un neon, trebuie să-l aducem de acasă. Noi mi s-a părut întotdeauna un paradox. De când eram mic, eu eram. De mai cred că în fiecare an școlar îmi dădeau bani de vă să puteți fond de ăla, nu rog. Asta da. că nu le spuneai tu ce faci cu banii. Asta e ceva. Că te apreai tu la pariuri. aia. Bine, mersi că ne-ai sunat, Andrei. Um, stai, că oh. vreau să dau și cu părerea. Uh din punctul meu de vedere cred că ar să o să teze totuși și o limită adică, hai să nu mergem până acolo la gata de la totul e permis și nimic nu e interzis și toată lumea dă cadouri peste cadouri și mă, cum să fie copilul meu să aibă același uh, tip de tratament față de copilul unui alt părinte care îi aduce un iPhone uh, Așa. unei profesoare uh, nu e ok nici să mergi în extrema cealaltă și să fii radical să zici gata să nu ofer gumă nu mai dăm niciun fel de cadoc sub nicio formă, niciodată nici unui profesor. Nu, se trebuie un minim de... Uh, nu știu, valoare, per cadou, estim, estimat. Mă, stai că deja ne-am pierdut. Stăm cu calculatoarele toți în clasă să vedem dacă putem să oferim sau nu buchetul ăla. Nu, da. Am okay. înțeles ce vrei să zici. Nu de aur, nici cu iPhone-ul, dar da. hai să nu putem acum să nu aducem acolo să zicem că nu pot să iau un buchet de flori. Da, am înțeles. De ziua ei, sau de... Bine, Andrei, s-a notat. Mersi că ne-ai sunat. Pa, pa, pa, pa. pa. fericite. Vreau să vorbim și cu Elena din București. Bună dimineața, Elena. Bună, dragilor! Eu sunt o mămică, frustrată, okay. cu o fetiță în clasa a doua și un băiat la liceu. Și cum faci? nefericire, la clasa a doua, pe lângă cei 100 de lei minim de învățătoare engleză și doamna de sport care există, <laughs> se dau pur și simplu încă 50 de lei ca să fie. Deci 150 de lei a fost așa nu se mai practică decât la un coș de cumpărături, nici voucherele deja sunt exagerate, că lumea nu vrea să-și ia parfumuri sau mai știu eu ce. Ca bine să le dăm banul direct la plic cu un martor, uite ai văzut câți bani am dat, să punem pliculesul și la cadou, ceea ce mi se pare penibil, asta la fetiță. Și la liceu deja 50 de lei este rezon la 16, doamne, a fost parfum, adică un coș de cumpărături și așa mai departe. Dar mi se pare penibil. Pe lângă aceste lucruri sunt unii părinți care vin cu separat, deci ei dau acea sumă de 150, Losează. plus, plusează cu o geantă de la cartisa, că nu e super scumpă sau un parfumel... Uh, uh, nu, extraordinar de ordinar, doar vreo 300 de lei. Da. Uh, adică... Acum, este... scuză-mă, Elena, uh, mai există și treaba asta, că profesorii, într-adevăr, au și salariile foarte mici în țara asta și pe de altă parte parcă e ok, dar... Uh, cred că problema e în altă parte. Problema e la sume uh, și la problema discriminare. la părinți, din punctul meu de vedere, pentru că... Uh, plusează foarte, foarte mult din uh, teama de a vai, îmi copilul dacă îl tratează diferit, exact. dacă îl nu știu ce. Deci problema este la părinți, la educația părinților din punctul meu de vedere. Am înțeles. Vași într-un an am pățit-o, ajunge și în clasa 5-a și vine o doamna care adună era și îmi spune, doamne știți pe 27 nembrie este ziua, doamne învățătoare, atenție, ne eram în clasa 5-a. <sus> Și, zice, nu dăm și noi ceva, cumva, undeva Și zici, doamnă, zic, pe 27 ne și ziua mea Ceva, cumva, cumva. <laughs> Nu sânge toată școala și pentru Așa, mine și Elena, te pupăm Așa. Mersi că ne-ai sunat Uh, nu mai avem timp să stăm foarte mult la telefon, dar, da, good point, ce să zic. Și mai sunt oameni pe linie. Ah. Mai avem oameni, dar nu avem timp, e 7.54 de minute. Hai să mutăm discuția pe WhatsApp, da. că avem toți WhatsApp. 0734 Să vină cadourile <laughs> la dimineața. De la Flanco ai cele mai mici prețuri la televizoare, electrocasnice mari și mici, smartphone-uri, laptop -uri și console PS4. În plus ai 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără adeverință. Flanco!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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună Ca atunci când verifici prețuri la mașini de tocat pe net Dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro Ai 25% reducere la mașina de tocat carne Zellmer Putere 1900W de cu funcție răzuire Accesorii roșii și cârnați Precum și storcători de citrice La numai 427 de lei Media Galaxy Acum ai de unde alege ah, Nu-mi e bine Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze!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 Ca smile-urile pe chat cu zâmbetele față-înfață, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când rezervi monitorul pe net și-ți dai seama în magazin că-ți place altul mai tare. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 150 de lei reducere la televizor LED High Definition LG cu diagonala de 29 de inch la numai 699 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. back on Radio 21 Radio 21 Back. Back to the music. Am revenit pregătit cu cele mai tari hituri Radio 21 Este ora 8 și 2 minute Avem știri la Radio 21 prezentate de Alexandra Gavrilă Neață din nou Alexandra Neața, bună tuturor Te ascultăm Bine v-am regăsit, nori, mulți în sud și în sud-est Unde e posibil izolat să mai vedem câțiva fulgi de nea. Și vântul suflă mai tare aici Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 5 grade Cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest 2-3 grade vor fi și în București la prânz Acum se înregistrează 0 grade în capitală Zeci de morți după o serie de explozii produse într-o piață de artificii din Mexic, în orașul Tultepec, localitate situată la nord de capitala țării, 29 de persoane au murit orele trecute și 72 au fost strănite. Imagini video publicate pe rețelele de socializare arată artificiile explodând, în timp ce marturi au declarat pentru CNN că oamenii au fugit speriați, unii s-au împiedicat unii de alții. Cauza exploziilor este deocamdată necunoscută. În Germania, poliția este mobilizată astăzi pentru a căuta autorul atentatului de la piața de Crăciun din Berlin, care s-a soldat cu 12 morți și 48 de răniți. Ieri, anchetatorii germani s-au văzut nevoiți să admită că atacatorul este în continuare în libertate și în armat. Bărbatul a intrat luni seara cu un camion în mulțimea care se afla la un târg de Crăciun. Suspectul reținut inițial, un pakistanez, a fost eliberat ieri din lipsă de probe. Mergem mai departe. Traian Băsescu a fost fotografiat de cei de la agenția news.ro din băncile Parlamentului în momentul în care i-a trimis Elenei Udrea o poză cu el cu subiectul ca la școală. Fostul președinte actual senator a declarat că i-a trimis fotografia după ce aceasta l-a sunat să-l întrebe cum se simte din nou în Parlament. Traian Băsescu a devenit senator în urma alegerilor din 11 decembrie după o pauză de 16 ani în cariera de parlamentar. Elena Udrea n-a prins însă loc în Parlament după ce a candidat ca independent pentru un nou mandat de deputat. Mergem acum în China, unde poliția rutieră din Shenzhen vine cu pedepse inedite pentru participanții la trafic. Șoferii care nu folosesc corect faza lungă a farurilor vor fi obligați să stea pe un scaun și să se uite preț de un minut în farurile propriei mașini. Inițiativa neobișnuită anunțată de polițiștii chinezi este bine primită de unii și intens criticată de alții pe motive de sănătate. Nu este singura măsură care uimește lumea întreagă. Până acum, chinezii care nu se supuneau legislației prima au o amendă de 40 de euro, puncte de penalizare și erau obligat să recite legea privind utilizarea luminilor. 8 și 4 minute, știrile se încheie aici, ascultați Radio 21, Bogdan Șrubel și Ionut să aveți legătura. Mulțumim frumos pe, pe ideea asta, mergând, dacă ar fi ca și România să adopte o lege de genul ăsta, pentru cei care nu dau semnal, luăm bățul ăla de semnal și-l băgăm în ochi oamenilor care nu, nu folosesc. Deci bățul ăla din, din, din, din stânga volanului, da? Bățul ăla din stânga volanului este pentru semnal. Ăla din dreapta e cu strigătoare. ăla din stânga Așa? e cu semnal, da? Eu nu știu. Vă rog eu mult de tot, dați de bățul ăla stânga, dreapta, dacă îl dai în jos e semnal stânga, dacă îl ridici e semnal dreapta. Oricum ora asta o să vorbim mai multe despre știrea asta, oamenii din China sunt foarte creativi. Da, fac. altfel. O să vorbim ora asta și despre un gălățean care a găsit o grămadă de bani pe jos și ce-a făcut cu ei vă spunem imediat. Sia cu Kendrick Lamar, The Greatest, este dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurubel și nu. la Radio 21 iar tu te-ai trezit unde trebuie. Hai că mai puțin, vin sărbătorile, Wanna know the best, but I, oh I I got stamina, I I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Hey, I am the greatest. Hey, this is the proof. Hey, I work hard, pray hard, pay dues. Hey, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I fell twice before my bounce back was special. Let down, so get you, and the critics a tissue, but the strongest survive. Another scar may bless you. I don't give not, up. No, no. Don't give up. No, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't Radio 21. Bună dimineața, suntem la Radio 21, 8 și 9 minute, avem un bărbat din Galați care se plimba pe stradă și a găsit 934 de lei, Bă. o pungă, imaginați o pungă cu 10 milioane de lei vechi Mișto um, Ce și-a luat? Păi ce și-a luat? Și-a luat, uh, și luat punguța de pe jos și și-a luat mersul ăla elegant, da? Și s-a dus frumos la poliție Opa. să înapoieze banii, șoc și groază. Apar din ce în ce mai multe cazuri de oameni care înapoiază banii. Este incredibil real și te face să te întreb, ce s-a întâmplat cu omenire? Îți ce s-a întâmplat. Unde sunt zilele alea bune când lumea a luat banii de pe joși și fugea cu ei și cumpăra telefoane? Bogdane, și... nu fi rău, se pare că filmul BD chiar a funcționat. Deci s-a uitat românul ăia cu ce facem când găsim un portofel până când e intrat în cap că el trebuie dus la poliție. Ceea ce trebuie făcut ceea Ce trebuie făcut, da. Am înțeles că omul s-a dus la poliție, înapoi a banii și s-a asigurat că ei vor ajunge la posesor. Care posesor era o doamnă bătrână care îi pierduse și care avea și nevoie de ei pentru medicamente. Dorea și... să se opereze la ochi, avea niste... de capul meu. de aia și pierdut. Mă rog, ideea că nenea asta care a dat banii uh, uh, înapoi este un comerciant care vinde mături în piață. A, păi, stai mă. Adică era foarte ușor Zici care are nevoie de banii, nu? Nu are nevoie de bani, aia, nu? Nu nevoie de bani aia, mă. De e frăjitorul omul nu-ți dai seama. Nu vezi detaliile, nu faci legăturile Bogdan unește punctele Omul era vrăjitor, era instructor De vâști, hați, nu nu crezi că are nevoie De bani Așa și ce-a făcut? Te-a dus înapoi? dilă. Da, mă, da. dar mă care a primit în schimb mulțumiri și strângeri calde de inimă. De Atât? De inimă, da. Da, n-a da. da, primit, primit bani. Amă, niște... măcar un covric să-i fi dat, că și la colindători dai mai mult. Pă bune. Cum ar fi acum să vină colindători la tine la ușa să deschize aia, să și să le dai mulțumiri și sincere strângeri de mână? Păi nu te bate aia cu sorcova. <laughs>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 Între 18 și 21 decembrie Ai portocale, țara de origine Grecia La doar 1,69 leu și 69 de bani pe kilogram Metro susține micile afaceri Crăciun după Crăciun Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client Online-ul și offline-ul Merg cel mai bine împreună Ca atunci când verifici prețuri la mașini de tocat pe net Dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi La Media Galaxy și pe Media Galaxy.ro Ai 25% reducere La mașina de tocat carne Zelmar, Putere 1000.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 I so, way to say at least I did in my way lie way to face but in my heart I understand I made my move and it was all about you Now I feel so far removed you are the one thing in my way you were the one thing in my way you are the one thing in my way you are the one thing in my way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 Este 8.17 minute. Bună dimineața! Vine piesa Pesimțite simțite la Radio 21. Și nu o să știți ceva lovit, pentru că undeva în cotuloanele internetului am găsit un mix de Crăciun foarte drăguț. Bine, el are în varianta originală vreo 42 de minute. Piesa Pesimțite simțite are obiceiul să n-aibă 42. O da, dat 41. Da, <laughs> o să dam uh, începutul. Acestei compilații Pe care o să o postăm pe Facebookul 21 În caz că vreți să o auziți cu totul Este foarte tare, e o combinație De multe genuri musicale, avem și EDM pe acolo Avem și Trap puțin Dar piesa pesimțită de astăzi Sună absolut senzațional N-am un nume, deci chiar nu am un nume Nu știu cine acum este Este Christmas Trap EDM Hip Hop Mix da, toate mix, da, ceva de genul. Dar uh, ascultați, bucățica asta de piesă o să vă placă cu siguranță și mai multe pe Facebook-ul 21. Fiți atenți aici. Santa fericite. Oh, All the way What fun it is to ride cars, oh, jingle bells, jingle, All the way What fun it is to ride cars oh, All the way I What fun it is to ride Cars open sleigh Crashing through the snow Cars you know, open sleigh To the fields we go Laughing all around că cum și noi asta osta puțin altfel. El îi dăm și noi o pațină 2016. Stai, stai stai că vine acum. Vine un refren mișto. The bird bird, bird, bird, the bird machine. Check. <laughs> Ia uite, ce frumos. Sărbători fericite, este 8 și 20 de minute, hey! oricât de frumoasă ar fi piesa de pe fundal, eu tot mă cer cu șurubel. Este no, o chestie, ne-am jurat să ne certăm și o să facem asta toată viața. Tu te-ai gândit vreodată, cum o să facem noi la bătrânețe că nu o să mai avem emisiune la radio, o să ne sunăm la 8.30? Alo! Șurubele! <laughs> Îmi place că presupui că la bătrânețe n-o să mai emisiunea. <laughs> mă rog, peste 2 ani. Cum o să facem <laughs> Îmi place că presupui că eu sa să mă mai trezesc la 8.30 la bătrânețe. Gata, hai că avem treabă. Fiți serioși, oameni frumoși. Pentru că trebuie să ne jucăm puțin de a cearta, de data asta chiar ne jucăm puțin. Adică ne imaginăm că avem două opțiuni. Mă rog, în realitate chiar le avem. Există nebunia asta cu... Guana după cadou exact, De Crăciun Și lumea atacă diferit chestia asta Unii uh, se duc în magazine și se înghesuie Și efectiv trec printr-un calvar Ca să ia cadouri Pe stilul Arnold Schwarzenegger în filmul ăla Dacă Goana mai știți cadou. cu cadou exact. Și alții atacă un pic mai inteligent Problema asta și preferă shoppingul online L -l -l. De sărbători Tu unde te încadrezi? Asta este întrebarea și așteptăm și telefoane de la tine imediat Eu sunt cu online-ul Eu deci... sunt cu cumpărăturile online Dragii ascultători, în primul rând mi-aș dori să observați la fiecare ediție din această ceartă cum Bogdan manipulează și aș vrea să observați că și de data asta a zis că alții, la fel ca el, atacă un pic mai inteligent așa problema asta, că el, el, el încă mai crede că e inteligent, înțelegeți? Bă, Bogdane! să mă împace în primul rând cu prostia asta ta, cu ce faceți voi acolo, cu clicuri, cu mamă, că adaugă în coș, că... Bă, tu te-ai plimbat vreodată cu coșul ăla de la hipermarket, te-ai dat vreodată cu el? Aia e cea mai eliberatoare experiență sensorială pe care a avut-o capul tău, înțelegi? Da, dacă nu e plin de oameni și, ai, poți, și ai unde să te dai Pai, cu curățul. dar ce și mai tare cu obstacule? am o întrebare, șurubel. ce e coada? Ce e Că eu eu, eu sunt la calculator și comandant un fel de lucru, nu am văzut coadă nici eu, eu nu știu ce e. Coadă. simt mie unde le găsesc online pe fetele alea care îmi dau mie cele mai bune mostre de cașcaval <laughs> și de ciocolățuri mici care sunt super bune și cu diferite umpluturi și gratis. Ă? Auzi, mă, lasă-mă, că pot să-mi cumpăr cașcaval online. Vine acasă și-l mănânc cât vreau. Nu se uite nimeni ciuda la mine că mănânc prea mult cașcaval de prin da, o soță, mă, -mă. A, Știi care e faza? În, în online, pe lângă faptul că nu este aglomerat și pe lângă faptul că uh, ai loc de parcare, uh, mai au o chestie. În online, ai totul organizat pe căprării, frate. Poți să găsești exact ce vrei în 3 secunde. Nu trebuie să stai să alegi două ore printr-un magazin ultra-aglomerat ca să găsești fix obiectul ăla de-l căutai tu nu nuanța potrivită. Nu, frate. Filtru la sărci, la revedere, te pup. Păi și de probat, prietenași? Cum faci? Ai acolo clic dreapta probate, snap, sau cum e... Cum faci să vezi dacă ți se potrivește? Îți vine acasă și te uiți zici, bă, asta scrie M, dar de fapt e L sau Băi, tu, tu, tu în magazine mai ești limitat de o chestie, să -ți zic. Tu ești limitat de ce e în raft. Şurubel, dar eu în online De acolo pot să-mi iau ciorapi Din viermi de mătase Din sud-estul Keniei Poți să cu ciora... cumpăr pepene albastru Tu poți să mănânci pepene albastru de din magazin aș... ba, Ia lasă-mă în pace Hai să sunem oamenii, te rog frumos Oameni, vă rog frumos, sunați și uh, să închideți În gura acestui uh, dictator al uh, emisiunii noastre Haideți oameni 0372 069 699 Oameni dar de ce sunt dictat? Băi, mi se pare că trebuie să brățișăm online-ul Este viitorul, hai 0372069699 Revenim cu telefoane, neața Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânti miez de noapte Și să-mi prins părul într-o pat Citește-mi iarăt într o, iară -o carte Aș vrea blimbare cu tramvai, aș vrea ca și să Aș vrea zăpadă de 3 metri, o gaze mata, kilometri. Aș vrea puținament în ceai. Cine m-a Uh-oh. Hai, de jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte leci O sta, sta de-acum în grija ta te grijile Să 27 de minute. Nu că ne, ne certăm pe bune în studio. Mai suport, deci ne certăm pe bune și hai să vedem cu ce vă voi. 0372 069699. Shoppingul de sărbători online fără să tai la cozi și toate problemele, sau în magazin, la pachet cu foarte mulți alți oameni călcându-vă pe picioare unii pe alții și să nu-ți mai zic că atunci când faci shopping online și rupel nu te poate călca nimeni pe perechea nouă nouăță de și pe care o iubești atât de mult. Hai frate, lasă-mă în pace, fii atent. Hai să-ți explic o chestie care este de bază pentru femei. shopping este plăcere pură, este terapie. Imaginează-ți cum poți să mergi cu pungile de cadou pe braț, bănuțile în de mână și o ciocolată caldă în mână Este o imagine că este un setup perfect pentru relaxare. Să iei tu așa plăcerea omului cu clicurile tale, nu înțeleg. Nu, șurubel, relaxarea este în online. Hai să fim serioși. Mai adaugi în coșul alta, mai intri pe Instagram, da. te mai uiți pe un site să mai comanzi niște ceva, mai intri și pe Facebook să vezi un video mm -hmm. și toate astea cu ciocolată caldă în mână. Ciocolata caldă e acolo, nu-ți nimeni, doar că nu te mai calci în picioare. Hai să auzim telefoanele. Bun, uite, începem cu Alex din București. Bună dimineața, Alex! Iața! Cum zici ce tu? Bă, uite, ne întrebăm cine o să câștige, că suntem destul de certați. Da? Băi, Bogdan, mi-aduc aminte că am uitat în direct acum ceva în de urmă și am fost referitor la mașini și la glomerate din București. Uh -huh. Atunci am fost într totul de acord cu tine. Argumentele tare, că le-ai dat în ultimele secunde, înainte de a în direct, mă fac să fiu și mai mult cu Chiulubel. De ce? A... Ai spus că intri pe, online, pe Facebook, ajungi frate după o oră sau două ore, după altă, în fața că la tori, să spomaze un plovor, să vezi că e de, de fapt de damă. Deci, nu-ți atent să faci. Ce trebuie. Așa uh, e. Eu, eu nu am un corp, nu știu, nici greas, nici slab. Sunt potrivit, așa, pentru vârsta mea. Astfel încât mi s-a întâmplat de multe ori să comand în online și să văd că pică pe mine și că nu e piele, că e de fapt un locuitor, că da. de fapt reducerea la 300 sau 700 la 100, de fapt e un pus pentru că eu m-ar în în China sau făcută pe vapor, că firma de fapt nu e cea reală, că nu este o, original 100%. Câtă Câtă răbdare ai, da, cât ai să stai la cozi, ziuriașe? Într-adevăr, eu o complicat și chestia asta, dar pot să faci, de exemplu, la ocean. scuze. Mm -hmm. când, <laughs> sau la altă... Nu e înșură. Sunt în magazinele și se noaptea. Te adui la 2 pe 2 pe jumătate, când încep ăștia să realimenteze rafturile. A, știi tu că realimentează? Pentru trebuie să studiezi, să faci muncă de detectiv înainte, să vezi la ce ore realimentează. Nu e adevărat, nu e adevărat. Bine, am notat. Hai să mai vorbim și cu alții ascultători, deci pentru Șrubel, Hai, este 1 pentru șrubel. Teodor de la Cluj, este... Ce zi, Capitala online-ului, Crujul. Bună dimineața, Teodor. Salutare, vă băieți. Uh, în online poți să faci într-adevăr multe chestii. Unul dintre ele e că nu poți să alegi lucrurile pe care ți ai dorit să-ți fie la fix. Și un alt dezavantaj e că eu am comandat ceva de săptămână și încă nu am ajuns. Și au zis că e posibil să ajungă numai la anul. Acum spuiți-mi voi dacă e ok sau nu. Am un prieten care și-a comandat telefonul ăsta nou Băi. de la Apple și a venit în trei luni. Deci mă crezi? Și-a comandat și el un iPhone 7 și a venit în... De când? De când? Și -a buțin, de septembrie. No, revenind la asta cu sărbătorile, că vin vine după sărbătorii pachețelul, Teodor, Crăciunul este în sufletele noastre, nu are o dată fixă în calendar. A, a fost util, dar într că Vezi? Super, Fă și tu, Brad, a... în ianuarie când vine... M-am că nu bucure că o Bine, Teodor. Deci, cu șurubel și tu? Băi, bineînțeles. Băi, bineînțeles. A, Bine, Teodor. Slavă cedului. La Bă, Jilava poate e altfel. Nicoleta, bună dimineața. Stai, nistit. Bună dimineața. Hai, Nico, explică-i lui Bogdan. La Jilava este tot cum spune șurubel. Nu, este tot Bine. cum spune șurubel. Tre, permise. Nu ba, cred da, Pentru că nu poți să vezi calitatea materialului Nu poți să-l probezi E adevărat că este un pic mai comod Să faci cumpărătile online Dar nu de sărbători Pentru că exact cum a spus și ascultătorul dinainte Și exact cum a fost și la televizor, a spus și la televizor zilele trecute uh, Comenzile le primești cu foarte mare întârzire Din cauza numărului foarte mare de da. cumpărături online. Corect, o analiză pertinentă La coadă în hipermarket-uri faci varice Deci, acum, știi cum e, plusuri, minusuri Dar am fost în supermarket Și am făcut cumpărăturile Și am cumpărat jucării pentru copii Și ai merge în mâini Și cât a durat? Nu nu este mult, nu? Nu a durat, mai mult de patru persoane la o casă Nu au fost, n-am întâlnit Și am fost după orele de program Când toată lumea a la cumpărături Am fost weekend-ul Am înțeles Bine, ai avut ce să zic. Moș Crăciun a fost bun cu tine anul ăsta, ți-a ți a scos în cale magazine libere. Bine, da. te pupăm, Nicoleta. Bine, Îți mulțumesc pentru votul câștigător. Care a venit de la un om Care a fost acolo, Bogdan A simțit pe pielea lui, înțelegi? Eu știu că am oamenii mei na, Nu putem să luăm toate telefonul, like, e plin de telefon aici Am oamenii mei acolo Care votează cu online-ul Și eu cred că dacă mai facem anul viitor Acești discuții, o să vezi că o să vezi ce, cu ce o să... mai multă lume o să o comandăm. O să pierzi cu 3-1 da, Eu mă bucur... bucur că tu ești comod și că stai acasă cu laptopul Și dacă mai stai mult acasă, o să faci și o burtă necesară Ca să spui laptopul pe ea așa, Și uh, să...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 Hei, hai să ți dau un pont. În zilele reci de iarnă, iați necesarul de vitamina C din mandarine sau chiar din afine. Surprinde-i pe cei dragi și îndulcește-le sărbătorile cu deserturi preparate acasă cu afine sau mandarine. Pentru zile proaspete și sănătoase, la Lidl ai afine la 4,99 lei caserolă de 125 de grame și mandarine cu frunze la 2,99 lei kilogramul. Piața Lidl, prospețime zilnic.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 Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Sunt înapoi you know la hitorii. Radio 21. so birro but i look so damn good oh, yeah.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 minute. Suntem în luna cadourilor și evident o să ne lovim de foarte multe ori, luna asta, cu situația în care primim ceva și nu ne place. Da. Și toată lumea se lovește. Ei, nu cred că există om pe planeta asta să nu fi primit odată un cadou care se pare ne. Ne. complet useless. Ce? Set de spray și gel de duș? <laughs> Fix ce-mi trebuia. Ei, psihologii au analizat reacțiile oamenilor, au analizat situația asta din multe unghiuri și au ajuns la o concluzie. Atunci... Când primești un cadou care nu-ți place, e bine să nu afle omul care ți-a făcut cadou respectiv că ți nu-ți place. Așa e mai bine. E, e un cadou totuși. Acum, adică, normal că-i zici persoanele alea că ți-a ceva super nasol și pot mai dai în cap cu el. Ar trebui să te cunoască mai bine. Da, nu. Asta zic. Trebuie să faci cumva să parcă. Mulțumesc frumos și drăguție. Vezi de treaba, nu supăra omul pentru comul respectiv. S-a chinuit să-ți fac rost de cadou ăla și în accepțiunea lui, tu te bucuri. Și da. bucură -te, nu te costă nimic să-i spunem Îi i spune în față că e Poți Postează pe Facebook după aia, la câteva zile distanță. <laughs> mai există o situație, mai există uh, situația în care primești ceva ce aveai deja. Aaaa. Și ce faci în situația asta? Păi tot psihologii spun că ar trebui, ca omul care ți-a făcut cadoul respectiv, să nu afle că ai un obiect de genul ăla sau să faci cumva să-i cer bonul de la obiectul respectiv în caz că trebuie să-l schimb sau vrei să-l schimbi. Ah, ce tare e plovărul ăsta. Cred că merge spre tare cu bonul pe care l-ai luat când Se te cu... loc, bonul, să văd cât costă și dacă merită să mai schimb cadou ăsta, că probabil mă costă mai mult taxiul până la magazin și înapoi decât el. Dar, oameni buni, ca să vă exemplificăm cum decurge un dialog între doi oameni care și-au luat un cadou total nepotrivit, am invitat aici în studio doi prieteni, Bogdan și Șurubes, Salut, bună dimineața! Salut, salut! Hai să vedem ce se întâmplă. Deci este situația următoare, s luat un cadou nașpa și băiații trebuie să răspundă acestei provocări. Sărbători fericite și rubel! Poftim cadou acești ochelari de schi. Vai, mulțumesc Bogdan! De mult așteptam un asemenea cadou, iubesc schiul! Nu așteptat deloc de mult acest cadou, ba chiar urăște schiul. Serios? Și te dai des pe schiuri? Uh, da, în fiecare iarnă Uneori și de două, trei ori pe iarnă O altă minciună oribilă Dar eficientă Iată cât de încântat este Bogdan Mă bucur atât de mult când fac pe cineva fericit Parcă da universului înapoi Ce mi-a fost oferit Ești un prieten pe cinste Ceea ce, ce se traduce prin Aoleu, acum trebuie să fac și cinste Pentru porcăria asta? <laughs>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 Iarna asta alimentează cu EvoDiesel În benzinăriile Mol Și mașina ta va porni ușor Chiar și la minus 38 de grade Spre deosebire de motorina obișnuită EvoDiesel are o compoziție specială Care-i menține parametrii de filtrabilitate Chiar la temperaturi extrem de scăzute Astfel, mașina ta poate să pornească La prima cheie Depășește provocările iernii cu EvoDiesel Detalii pe molromania.ro Și în benzinăriile Mol De sărbători la flanco ai cele mai mici prețuri iPhone 7 32 de giga cu sistem foto. -avanc. Masac și ecran 3 de taci este 3299 de lei sau 165 de lei pe lună în 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc, fără a Flanco! Căuti parbriz pentru mașina ta și dorești tot ce e mai bun și de lungă durată? Alege Fuiao! Fuiao! Cei mai mari producători și exportatori de parbriză din lume sunt acum și în România cu prețuri fără egal și calitate garantată, pentru că siguranța și confortul tău sunt prioritățile noastre. Fuiao! Vezi lumea prin noi!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 Să you ne know Tic-tac, am trec ne schimbă Ce să nu mai recunosc Omul din oglindă Tic-tac, atâtea amintiri se adună Și m-am trezit pătrân Dar și-am cam adormit cineva să-l oprească tic cineva să-l oprească să nu vrească. Cineva s ceasul, să bat pasul pe loc Că trec cei mai frumoși ani și nu se mai întorc Am o vârstă acum, încerc să fiu fericit Că povestea nimănui n-are ribiți, eu promit Da-mi e dor de zilele în care habar n-aveam Nu înțelegeam că viața bate filmul fiecare an Da-mi e dor de zilele în care eram neînfricat Credeam că o să salvez într-o zi lumea mascat Dar cine credea că timpul trece? Tic-tac, tic-tac, am adormit copil naiv și m-am trezit bărbat Maturizat, acum pot să înțeleg ce simt Cam visele contra cost și drumul vieții contra timp Te caci, doar să-l oprească Te caci, să nu oprească De Marefel. Awesome. La Radio 261. Să plec, petrec, nici n-ai habar de când aștept acest moment mă trec Fii ori, du-te până dincolo de noi Să trăim o veșnicie, te rog, trage niște sfori pentru doamne, un mare buchet de flori Domnilor, pentru voi, doamnele, cu tot cu flori Toate paharele sus, ca rolul lor Jumate gol pentru trecut, unul plin pentru viitor Că viața e bună dacă are argumente O familie, prieteni și o groasă de sentimente Știi că ochii dracului vin bine oricui Banii sunt o problemă doar dacă nu-ți destui succes pe unii oamenii transformă În filmul meu muzica e coloana mea sonoră Trăiește senzația majoră între timp acum e momentul să sărbătorim Dacă timpul m-ar asculta O vorbă pentru el aș avea Să uiți de mine și să nu-ți aminte pe Viața trecătoare am grijă de clepsidra mea asta nu pot risipi ceva ce nu pot cumpăra Știi că orice altceva îți poți imagina Cu ochii închiși tu poți să vezi imaginea Ce prețuim cu adevărat se scunde în inimi Dar oamenii zâmbești și cu salariul minim Spunem ce vrei să faci cu o inimă de piatră O să te duci la fund, garanta când ai de apă Toată ura e alimentat, aiurea Vezi că bine le câștigă întotdeauna De când lumea poți să încerci cât vrei Dar nu o să te strecori Îmi țin sufletul curat în cutia de valori Câteodată urci, unor cobori N-ai cum să fugi sau să ignori Viața te de seori. Cu toții știm că ce e bun pare puțin Dămi un bahar să-nchin și zim de ce să ne oprim? Dacă timpul m-ar asculta O vorbă pentru el aș avea Să uiți de mine Și să nu-ți amintești prea curând În voie să fiu greșeala ta pe pământ Este 91 minut, ești la Radio 21 la dimineața în Marefel, avem o tabletă din display de dat în câteva minute, dar până atunci, știrile cu Alexandra Gavrilă, bună dimineața! Stație de distracție 9 minut, da? Știrile 21. Alexandra, bună dimineața! Da bună! și pregătită? Da! Let's go! Bine v-am regăsit! Este soare acum doar în nord-vestul țării, potrivit ANME. Izolat, ninge slab în sud-estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 5 grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest. 2-3 grade vor fi în capital azi, acum se înregistrează un grad cu plus. Primăria Capitalei vrea să cumpere, începând cu anul viitor, 600 de noi mijloace de transport public printr-un program cu o durată de 4 ani. Un proiect de hotărâre în acest sens se află astăzi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Potrivit documentului, e vorba de 400 de autobuze, 100 de troleibuze și 100 de tramvaie. Medicul Gheorghe Burnei a scăpat de arestul la domiciliu, va fi anchetat în continuare sub control judiciar. Acuzat că lua bani de la pacienți, medicul nu are voie însă să profeseze sau să părăsească țara. Instanța a constatat ieri că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi care să susțină acuzația experimentelor neautorizate pe care le-ar fi făcut pe copii. În ultimele 10 zile au fost reclamate 88 de cazuri de corupție în spitalele din România, spune Ministrul Sănătății. Vlad Voiculescu și-a făcut ieri bilanțul celor șapte luni de mandat. La capitolul realizări apare lansarea liniei telefonice la care pot fi reclamate încălcări ale legii în sistemul sanitar. Ministrul Vlad Voiculescu se teme că multe dintre proiectele pe care le-a început vor fi abandonate. Speră totuși că vor fi ridicate cele trei spitale regionale în Iași, Cluj și Craiova. Mergem mai departe, rog One, o poveste Star Wars a debutat pe primul loc în box-office-ul românesc cu un casăr de aproximativ 2 milioane de lei. Este primul lung metraj independent desprins din franciza Războiul Stelelor. În distribuție îi putem întâlni pe Felicity Jones și Diego Luna. Darth Vader, Imperiul Galactic și Steaua Morții rămân intrigile din această peliculă. Există oameni bogați care vor să vadă pentru câteva zile cum e să fii sărac, așa că pentru ei s-a inventat orașul Cocioabelor, un complex turist cu WC în curte și locuințe improvizate Complexul s-a ridicat într-un oraș din Africa de Sud O noapte aici costă 100 de dolari pentru un cuplu 3 minute, știrile se încheie aici Ascultați Radio 21, vă las cu Bogdan și Șurubel și Ionuț Mulțumim frumos, Alexandra. Noi ne uităm deja pe traducerea pe care a făcut-o eu, nu la ascultătorul e, pe mamă, vers. Ce a făcut astăzi? E foarte în ton cu sezonul, ca să zic așa. Fii atent, începi să traduci imediat, da. Dacă te-ai prins 0372069699, poți să ne tableta la radio 21. Așa e, așa -i, Watch it fall slowly Frack girls still trying to get in Haters mad for whatever reason Smoke in the air, hey. drink it They lose it when the DJ drops the knee Getting so gone, I'm not blinking What in the world was I thinking? New day, new money to be made There is nothing to explain Black like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 Watch her fall slowly, frat girls still trying to get in, haters mad for whatever reason, smoke in the air, hey. drink, Boy, they lose it Whoa. when the DJ drops the beat. she's a good teaser, and we blowin', your body like a work of art baby. A art, baby, don't with me, I'll break your heart, baby, I'll Slowly Frack girls still trying to get in Haters mad for whatever reason yes, Smoke in the air hey. Drinking. They lose it when the DJ drops the knee Cum că cheamăm pe băiatul ăsta, Ionut, că tu știi bine? Ray Shrum. Ray Shrum. Ray Shrum, care e Drummer's ir, scris invers. Bine. Uh, da? Bum, ți-ai Drummer's E, Ia citești invers. N-am știut asta, bravo. Boom. Black Beatles la Radio 21. Este 9 și 7 minute. Avem ascultătorul... Pe vers Corect, corect Radioul este 21 Momentul este ascultătorul pe vers Premiul este o tabletă Tradusă este o melodie uh -huh. Și telefonul este 0372069699. 069 -699. Știți ce e de făcut Sunați, ghiciți ce am tradus și câștigați tableta Foarte simplu liniște în studio Tu faci gălăgea <laughs> Odată mușcat și de două ori mai timid îmi distanța, dar tot te observi Spune-mi, păpușă, mă recunoști? Păi sincer, na, a trecut un an și nu mă mir că nu mă recunoști Am împachetat-o și am trimis-o Cu un bilet pe care scrie te iubesc Și chiar vorbesc serios când o zic Acum știu ce fraier am fost Dar dacă mai pupa, cred că mai ai din nou Crăciunul trecut, dacă nu mă înșel Ți-am dat inima mea Dar fix în ziua următoare ai dat-o mai departe. Anul acesta, ca să mă scutez de lacrimi, o să dau inima asta cuiva cu adevărat special. Încă o dată, poate n-ai înțeles, Crăciunul trecut, eu ți-am dat corazonul meu știu ce ai făcut. ziua următoare fix te-ai dus cu el în cioc și l-ai dat mai departe. Anul acesta, ca să mă scutez de lacrimi, o să dau inima asta cuiva special, care chiar o merită, da? Mulțumesc mult, sfârșit! Bravo! Bravo, Ionut! Îmi place că faceți aducere și adaptare. Da. 0372 069699. 6 9, 6, 9, 9. Ce să avem la ascultătorul pe vers? Alexandra din Iași, bună dimineața! Bună dimineața! Alexandra, ai fost atentă? Da. Piesa este. Ia-mi, ia-mi, ia-mi. Le-am, le-am, le-am, le-am. Le-am, le-am, le-am, le-am. Le-am, le-am, le-am. Le-am, le-am, le-am. Le-am, am le am le miam le am le am am înțeles i am dar nu contează. am le am Bravo am le am le am le am le am le am le am le am le și strofele? Nu Îți place foarte mult de George Michael, nu? Bineînțeles cu Bineînțeles nu. Bineinteles cu ei nu. nu e mare fan, de exemplu. Cum dar să nu? Îi, place... îi place foarte mult. Îți place piesa Poți să spun eu cui place de George Michael? Coaliția pentru familie. Sigur că <laughs> îi <m> place. <laughs> ok. <laughs> Bine, Alexandra, stai puțin la da, telefon, da? da? Ok, mergem mai Bine Băi, Onus, ce faci mai aici, mă? A, este 9 și 10 minute Mai ascultăm puțin din piesa asta? Hai Am dat o tabletă mai dăm una și mâine Hai, George Michael Wuh! Bine Doamne, toate piesele astea de Crăciun Îmi amintesc permanent că nu am apucat să pregătesc nimic pentru Crăciun <laughs> Mai sunt patru zile de panică E decembrie deja? Salutăm cu ocazia asta oamenii care sunt în aceeași panică cu mine Nu sunteți singuri Ce mă gândeam Există și coaliția pentru Crăciun în familie? Adica, oamenilor care peste Crăciun în familie, care nu pleacă la alte familii. Coaliția pentru Crăciun cu Amanta Mai țineți minte videoclipul piesei, nu? Cu George Michael alergând în slow motion prin zăpadă, răcând că zăpadă, în fete. Foarte tare clip. Gave... Și uitându-mă la videoclipul piesei, am realizat că nu mai există, nu se mai fac canadiene, că altădată... <laughs> E 9 și 12 minute Ești pe Radio 21 Bună dimineața și sărbători fericite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 Cauți parbriz pentru mașina ta și dorești tot ce e mai bun și de lungă durată? Alege Fuyao. Fuyao, cei mai mari producători și exportatori de parbrize din lume sunt acum și în România cu prețuri fără egal și calitate garantată, pentru că siguranța și confortul tău sunt prioritățile noastre. Fuyao, vezi lumea prin noi.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 Am revenit pregătit cu cele mai tari hituri B -B -B Radio 21 Uite, meascând la gânțin Strângem pu, doar meu de tine. Oh. Rapid, rapid, ars Când împreună înseamnă ieri despărțit încep azi. Dar tu ai văzut Doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine Tu n-ai văzut Când te părtezi. O fată care vede Perfectul în tine O fată care se va pierde În mulțime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 tu l'inar libero che dopo che l'ar plus dar sentir <fie> col suo destro sping cap mi de când durare in de fac că te-am chisit printre rânduri dar tu me o fată care vede perfectul în tine o fată care se va.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 vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hoți Și hot are între noi Și nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu Că tu mă știi Sub presiuni din trecut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 9 și 20 de minute dimineața în mare fel la Radio 21, The Guardian scrie despre tradițiile culinare de Crăciun din 10 orașe europene. Bă, hai să le luăm pe toate 10, hai să vorbim doar despre câteva dintre ele, da? Dacă vrei. Dar, ghiciți și... ce oraș este pe lista asta. Ia? Yeah? Ha? ha? Dai să mă aici și Bucureștiul E acum. clar ma, Practic, noi am citit articolul ăsta Pregătiți-vă să salivați pe volanul mașinii Când o să vă spunem ce bunătăți mănâncă ăștia de Crăciun în toată Europa Începem cu Praga Haide Mirosul bă. de pește și de pâine dulce Cuprinde străzile din Praga mm. în perioada Crăciunului Ce frumos Vorbim despre crab prăjit cu salată de cartofi ma, -ma, -ma. e tradițională ei da. Și um, ce și că păstrează mereu Un solz, îl usucă și îl păstrează în portofel Ca să le aducă noroc, oribil Cred că le miroase super portofel <laughs> E tare, mă, asta, poți să miște la chitală cu solzi Așa <laughs> uh, Mai departe, ce mai dăm? Vorbim de Berlin? Un Hai să vorbim de Berlin, deși trece printr-un moment foarte greu orașul ăsta, dar tradițiile de Crăciun sunt prezente acolo. Uh, unul dintre cele mai vechi mituri legate de Berlin are legătură cu o tradiție culinară germană și cu un președinte american. Și anume, în 63, în iunie, președintele John F. Kennedy s-a făcut de râs spunând Ich bin ein Berliner care în germană înseamnă sunt o gogoș. Ele încercând să zică sunt un berlinez. Așa, și da potrivit tradiției, la opt gogoși împlute cu gem, scap și una cu muștar pentru un oaspete, mai puțin norocos, să stai la ei în casă. Asta mi se pare o idee super, super mega tare de trolling. Gogoși împlute, dar nu știi cu ce. Poți să-l cu gem, poți să cu muștar, cu pasta de castraveți murați, poți să tot tot ce. Da, mă, dar eu am găsit o metodă instant de a, de a testa fără să iau țea pe gogoșa. Apeși pe ea, frate! Și iese majunul sau muștarul și dai seama. Bine, ce mai avem? La București, vreți să vă zic ce se mănâncă în zona Bucureștiului? este este în România, Bucureștiul. Da. În, zonele, în zonele rurale, hai să începem acolo, e cuterea porcului asta, știm cu toții. În București și în alte orașe mari se preferă, de asemenea, farfurile din porc. <laughs> și avem țuică, sarmale, piftie, șorici, jumări. Oh. Uiteau, și știu ăștia de la The Guardian, au studiat. Știi ce se întâmplă? Noi n-am observat până acum importanța jumărilor în țara asta. Deci eu cred că sunt străini care revin în România pentru jumări. Voi vă da seama că jumările probabil că țin turismul românesc iarna la cote în alte? Ar trebui să facem, să punem Lângă România, lângă textul ăsta, să scoatem frunza, să punem jumări. Să <grijos> iasă, așa jumări. <grijos> Jumana <râd>. Europei! <grijos> Liminația în mare fel! La Radio 21. Uf, zborri, <grijos>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 Letting you know. Let love you. What you know? Let love you.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 http2.backslash backslash ești cu tehnologia. Dacă țipi la Siri când nu te înțelege, ești exact paralel cu tehnologia. Hai că înveți, încep să înveți. Dacă nu stii ce naiba e cu tasta aia până de pe laptop, men, ești campion la paralele cu tehnologia.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 Attention, everyone. Back to the music. We're back. We're back. We're back. We're back. We're back. 29 de minute Suntem la Radio 29 la dimineața în Fel Și astăzi este Miercuri Ce facem noi Miercurea? În Miercurea ne bucurăm pentru că este momentul cel mai lejer Al mijlocului de săptămână Și anume, dedicații ca în alte vremuri Te așteptăm Hai, 0372 Până încheiem emisiunea, până la 10 Dăm piese pe care le cereți voi Pentru cine să fie Și poate folosim și clasicele construcții Pentru toți prietenii mei wow. Pentru toți cei care mă cunosc Pentru o fată și ea pentru voi sunteți cei mai tari da, Băi, absolut. aș vrea să încep eu astăzi Iarăși pe pile șurubel Te rog, super frumos, mi-a venit în cap Melodie Zi. Deci, aș dori da. Pentru toate Iubirile mele neîmpărtășite din liceu Opa Melodia Hero de la Enrique Iglesias <râng> Hai de capul meu, ce ai făcut mă șurubel mă? Vai Vai, sau, vei să punem escape? Da, da, mai bun. Ia, stai că s-a activat Alexandra pe aici. <laughs> pe ideea, uh, asta este pentru toate fetele pe care le-am stocărit uh, pe Facebook în perioada aia. You can run, you can hide, but you'll never escape my love. <laughs> <gred> să să găsesc Enrique. pe păi asta că m trimis în dulapul ăla vechi cu Enrique, cu h h h, păi până găsesc eu Enrique. Like da. Bun. Până una alta, voi vă pregătiți acolo cu o piesă și cu mesaje pentru cei dragi sau mai puțin dragi. Vin și sărbătorile, acum puteți le și le urați tot felul de lucruri la 0372069699. Facem dedicații ca în alte vremuri. Exact așa cum se făcea cândva. Cum ești, Bogdan, cu piesa? Uite, păi, am găsit piesa, dar... Uh... Încă nu-mi vine să cred că ai, ai, ai cerut efectiv, Enrique adică. Iglesias, frate. Cine mai cere, mai Enrique Iglesia? Fai de capul meu, dar dintre piesele a lui, când el era pe val, când, într-adevăr, cânta muzică e mișto... Din 2001 piesa asta. Hai! Să seama că sunt, uh, sunt oameni care n-au prins-o, efectiv, deci dacă te-ai născut în 2002, în momentul ăsta ai... 14 ani, aproape 15, mm -hmm. și nu știi exact de piesa asta. Ei bine, ar trebui să apleci urechea atent la ea, pentru că s-ar putea să ai o revelație. Enrique Iglesias cânta altceva la un moment dat și o făcea bine, bine, bine de tot. Escape, da? De la Enrique Iglesias. Hai la telefon, dedicații că altă dată la Radio 21, asta, piesa asta să fie pentru toate iubirile neîmplinite, care lui Șurubel. Ia! Colegea Andrei are când a intrat în studio pe piesa asta este tot ce trebuie să vezi astăzi ca să te simți mai bucuros. Nu, no, nu, no, nu no, știu tu peste Enrique. E deja un Serike. Băzește-ne Vă escape, hai să vedem! Nu, no, nu, no, nu, no, vă rog eu mult! De asta mi-e friga cand ceresi rubel viese, wow. că incipe sa cante pe ele. Eu nu fac decât backing vocals pentru energie. Fac. Era să zic eu king vocals de care. Bun, vorbim la telefon cu Bogdan din Arad. Cum ești, Bogdan? Aici? Bună dimineața, Bogdan! Neata! Ne auzi? Ia, zine, cu ce te ajutăm? Cu ce te servim? Uh, Blazing Squad Here for One Haide, stai! Mamă, -ma, pentru cine? Pentru șurubel din Arad. <laughs> pentru șurubel din Arad, au da, cu voi acolo, cu Bogdan și șurubel. Blazing Squad Here for One ai zis, da? Dai, ce-ți-a venit cu piesa asta? nu -i știu, așa am avut o noapte purgănoasă și am mă mai trezesc un Am înțeles, ai nevoie de niște zvuc. Frate, Bine? asta este mare nebunie. It's about to go down. Blazing Squad, here for one, la 21. Frate. Hai, ascultăm piesa și revenim. Bogdan, sărbători fericite, da? Bun. papa, la fel, la revedere. Pa, pa, pa, mersi că ne asculti. Blazing Squad, de când am mai usit piesa asta. Sus volumul. Sper ai subufără în mașină. Hai să ne trezim. Avezi o continuare la telefone Radio 21 Neața With a gang of women sleeping on bubbly, dance floor we hit. Yo, forget to play a big time. It's back. It's playing a big time on this track. Stop that, 'cause we hit this, hop this, y'all can't stop this. Way your click, show, jump on this. So, All you PCs here spitting into the never, getting ready to take over now whenever never. Let's go, let's flow, this is how we roll. Let's get this party jumping to the end of the night. Let's take it. So again, I'm ready to bust When we roll through the club, hope you're ready for us Fill up your cups, let's go It's time to shake, got everybody jumping until we vacate the place I'm here to bounce, that's why I'm spitting. You people really don't know the vibes that we're hitting Faceline check, the decibels really blew me Now we're back like part two, yo. but this ain't the move yo. I live life how it's meant to be Don't think twice if I wanna spend the gym I roll black tight cause that's the way it's gotta be A lot of people see the click freak low with the best chips. Blessed, we above the rest And express how we feel, Grand honeys when the beat's ill Keep it real still, roll real rough And when the glitch, I'm on the love, for us, yeah. Squad și Here for One la 21 Pentru că așa ne-a cerut uh, mai devreme Ascultatul nostru, da Eu n-aș închide melodia Stai un pic, așteaptă să vezi ce se întâmplă aici Dar nu închide nimeni nimic Nu suntem aici să auzi. închidem, suntem aici să deschidem o nouă zi, şurubel. Bogdan din Arada cerupi Să-a zis că trebuie să se trezească Păi, sper că te-ai trezit, Bogdan, da? Perfect la telefon să vedem ce, cu ce te mai servim. Uite, l-avem și pe Florin pe linia 5. Bună dimineața, Florin! Salut! De unde ești tu, Florin? De unde Salut, Florine! De unde Salut, Din București. Din București. Ia zine, cu ce să te servim? Boyzone no matter what. no matter what? Mamă, frate, stai așa un pic, că ce-a să eu ca să dau de blazing squad, dar la Boyzone... Deci... După ce că ne-am trezit până acum și ne-am activat Acum ne dai direct somn -a Da, ce ți-a venit cu da. piesa asta? O bucăcică De, de muzicie Din perioada bună să zic așa. Am înțeles. într foarte mult pentru voi, pentru toți cei care vă cunosc și pentru o fată știe. exact. Bine, domnule, te salutăm. Baftă. Zi frumoasă, sărbători fericite. Uite, scoateți romanticul din ține cu piesă asta. Și pentru o fată știe ea. Da. place cum fac ca ca No matter what they Hai, dansăm Nu? No? Nici unul <laughs> <laughs> Mi s-a parut mie sau zis cea ca la cacința Nu, no. no. i-a scăpat ea a ieșit pe dentariul prin pori da <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mă suntem romantici <laughs> No matter where they take us We'll find our own way back I can't deny what I believe I can't be what I'm not I know I love forever I know no matter what Gerul bate în geam Mă rog, gerul nu bate, zăpada bate în geam um, Beatriz, gerul intră pe să bate Gerul intră pe subușe, vreau să Gerul intră prin calorifere, de fapt Beatriz dansează singură pe hol Hai, Beatriz după de faza asta ca ai fost să dansezi cu Remețan mai devreme și ai zis, Remețan, dansezi. Era și un banc, știi? Un tip se duce la o tipă, la bar, și zice, dansezi. Ea zice, nu, bine, atunci tine și mie paharul. Mamă, doamne! O să fie bine polumele al altă sigur. Și 51 de minute și nota asta tristă și melancolică trebuie să ne luăm romans bun de la voi astăzi, dar aminteam să ne întoarcem mâine. No matter what. Beatrice a venit în studio pentru că am zis că dansează singură pe hol. a venit în studio să danseze singură și în studio. Nu, ea a venit aici să ia mopul ca să danseze cu el. <laughs> <laughs> Uite-l acolo în spate după... <laughs> Bun, gata, plecăm. Plecăm în, în ziua asta de miercuri. Eu nu mai am încredere de în lume, nimic, gata. Andrea remețând după ora 10 cu hiturile <gri> 21. <gri> Ești pregătită, fata să dai balade? Balade. Balezi. Balezi de bene. mulțumim frumos! Noi suntem Bogdan, și Șutubel și Ionuț. Am fugit, ne-auzim mâine la 7 dimineața. După 10 reme, la fix, vin știrile cu Alexandra Gabriela. Pa, pa! Să aveți o zi excelentă, v-am pupat pe frunte.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 Ah, oh, nu-mi e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze.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 La da vinul bun cu paharul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe Galaxy.ro ai 700 de lei reducere la mașina de spălat vase Bosch cu 12 seturi și senzori de încărcare la numai 1199 de lei preț la schimb. Bosch. Tehnică pentru o viață. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 It's This is crazy right now. take it back, back. Welcome back. The Radio. Introduction. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body and it drops. My eyes are moving so phenomenally Come more like the way we rock it, so don't stop It's under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well, you already know So just imagine Nothing I can see but you when you Just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving us, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical.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 So buff it, been so phenomenally You're more like the way we rock it So don't stop and act down Under the lights when everything goes Nowhere to hide when I'm getting you close When we move where you already know So just imagine Nothing I can see but you when you dance. You, so just dance, dance, dance, come. On. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. So just dance. So just dance. De distracții! Este ora 10. Salutare tuturor. Bună dimineața reme. Sunt eu revin cu superhiturile. Dar acum Alexandra Gavrila ne aduce știrile. Ne-ați la bună reme, ne bună tuturor! Bine v-am regăsit. Este soare, acum doar nordvestul nord vestul sării și la munte izolat în slab, în sud Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 3 și 5 grade Celsius. Două-trei grade vor fi în capital azi. La prânz, acum se înregistrează un grad în București și este cod galmen de ceață în județele Bistrița Năsăud. Suceava, Cluj, Satu Mare și Hargita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 în Crăciun din Montreal și Toronto în urma atentatului din Berlin. Au fost amplasate blocuri de ciment la intrarea în la în în în Anii însă în deșertul Sahara pentru prima dată din 1979. Zăpada a rezistat o zi întreagă, deșertul Sahara acoperă majoritatea Nordului Africii și s-a confruntat cu schimbări dramatice de temperatură și umezală în ultimii ani. Mergem mai departe, videoclipul melodiei Gagnam Style rămâne cel mai vizionat pe YouTube. Cu cele 2,7 miliarde de accesări, muzicianul să Tsai rămâne imbatabil la acest capitol. Locul secund în clasament îi revine lui Charlie Puth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 un minut în farurile propriei mașini. Până acum, chinezii care nu se supuneau legislației primau o amendă de 40 de euro puncte de penalizare și erau obligați să recite legea privind utilizarea luminilor. Din China mergem în Carolina de Sud, unde un cerb a intrat într-o sală de fitness pe geam. Oamenii s-au speriat, însă cerbul nu a zăbovit prea mult și a ieșit în grabă tot pe geam. Nu s-a petrecut niciun incident în timpul vizitei neobișnuite a animalului din sala de forță. Dacă sunt suntem în dilemă să-i spunem celui care ne-a oferit un cadou că nu ne place sau să-i mulțumim politicos și apoi să ne descotorosim de pachet. Psihologii vin cu argumente și ne sfătuiesc că nu e bine să le spunem verde în față pentru că am rănit sentimentele apropiaților care au vrut de fapt să ne surprindă cu un gest frumos. Putem cel mult să le cerem bonul iar apoi să schimbăm produsul. Totodată nu trebuie niciodată să rosim cuvântul dar pentru că imediat ceilalți își vor da seama că ceea ce am primit nu este pe gustul nostru. 10 și și 3 minute pe gustul, And gustul Andrei Remețan. Sunt și hiturile Radio 21. Știrile se aici. Eu arunc ce nu-mi place în cazul oh. în care... <laughs> Ia ce față, mă, cum ea Deci azi. să nu-i aducă nimeni cadouri <laughs> Remețan. Desigur glumeam. Hai să spun ce hituri ce aduc în stație de distracție. Avem doar Blow your mind. Imediate ca Dorisesc și cu Bruno Mars. <laughs> 24k magic with a smiley. <laughs> Chiar acum schimbăm puțin ritmul Avem The Weekend Starboy Hai, Alexandra, spune Nu vrei să-l primești pe smiley la pachet? Ce zici? Nu. Îl returnezi? Dacă, <laughs> dacă nu-ți place? vorbești tu cu moșa, dai, ok Bine, s-a <laughs> făcut I'm Remember me?